Запис 61. Къде ще ходиш, Петко? Заминавам за сидни. Кога тръгваш? В понеделник. В колко часа е полетът? В 10.30 вечерта. И кога пристигаш? В понеделник ли? Не, във вторник. В колко часа каца самолетът? В 7 без 15 сутринта.